Озвався Честахівський. У досвіда почнемо могилу сипать. А, -а, а Ви ж мені дивіться, Пригладив пишні вуса, І знову зник у темряві. Одрічки донісся плескіт хвилі, Подув вітрець. І тут кружляє ворон, Промовив скрушно Честахівський. Нема спокою, батько. — Ніхто йому вже не страшний, — сказав Забіла. — Може, щось заспіваємо? — Миколо, де ти? — Ось я, — студент студенту світло. — Якої б нам? — Козацької. — Що він любив? — Де Максимович? — Хай би він підказав. — Поплив давно у Прохорівку. Вже досі дома. — Є тут одна, — торкнувся струн Забіла. Прокашлявся і заспівав неголосно. Розлилися круті бережечки, гей-гей по роздоллі, Пожурились славні козаченьки, гей-гей у неволі. Хто знав, хто ні, взялись усі підтягувати, Невдовзі пісня злинула, як у капелі, За Білої з Миколою вели перед. Гей, щоб наша червона китайка, гей, гей, не злиняла, А щоб наша козацька слава гей, гей, не пропала. Не згледілись, як згас вогонь, І як на небо висипали великі чисті зорі. Підкинули сухих дровець, Роздмухали і хотіли знов почати якусь стару козацьку, Та Чистахівський чомусь спинив. Він задивився в небо, Де поміж інших сяяла ясна Заря вечірня, Утер сльозу й заспівав. «Ой, зійди, зійди, Ти зіронько вечірня, Ой, вийди, вийди, Дівчинонько моя вірна. Пісницю знали всі і підтримали. Забіла грав на кобзі, Ледь-ледь, лише для супроводу. «Рада б, зірка, зійти!» Чорна хмара наступає, рада б дівка вийти, так матуся її не пускає. Не доспівали, бо не змогли, ковтали нишком сльози, потріскуючи, горі вогонь. Далеко десь за каневом, креснула небо блискавка, ударив грім. Ще, ще. Ну й грюкотить, подумав собі, скалій, небесна сила. Відчув, дрижить під ним земля, розплющив очі, витер рукою сльози і розізлився, гупали ногою в двері. Може, трубу прорвало, чи кран як слід не закрутив? Іду, гукнув, намацав ногами капці і пішов, хитаючись у коридор. Чого б от то я грюкав? Живий? Влетів у двері Льоня. А що таке? Злякався. Потоп чи мор? Ти вдома був, як бачиш. А трубку чого не брав? Того, що й ти. Знов мандрував. Назар кивнув. Він був ще безсилий на півдорозі між двох світів. Де? Ким? Ховав Шевченка. ну. У Києві зустрічав труну і в кані вплив на пароплаві з нею. Таким, як є, студентом університету. А я... Ну, ну, згадав Назар, що і Льоня пив чарівне зілля. Пусто, проспав лише. І навіть без новий дій. Примовкли. Не наче щось їх розділило раптом і розвело в різні боки невидимої стіни. Гадалося, що після мандрів у давнину їм, як братам по зіллю, знайдеться, що згадати і обговорити. «Рецепт, напевно, я дав не той», – зітхнув Назар. «Навмисне? Ну що ти, Льоню? Вибач. Я сам варив на око, за принципом, що маслом кашу не зіпсуєш. Чого ж ми тут стоїмо? Проходь, будь ласка, до кабінету». Льоня зняв звично туфлі, взявся у персональні капці, які колись приніс із дому, і застеріг, аби ніхто, крім нього, не користався. — Ти був ще там? — спитав, коли війшли в робітню. — Його ліце. — Так. — Вибачай. Все одно скоро має з'явитись Ніна. Льоня ураз зів'яв. Не любить він розмов про Ніну. Та ще таких напів інтимних. «Випив, ліз і чекаю», – почав розказувати свою невдачу. «Дзвоню тобі, ти не підходиш до телефону». Потім таки заснув. Заснув і більш нічого. Прикро. Я ж так хотів. «Ще спробуємо згадати склад напою», – втішав Назар. «Проробимо усі варіанти». Пусте, махнув рукою Льоня, сів на диван. Життя не стане, скільки там компонентів. Тож то й воно, а раптом невдатник я, і в цьому вся причина. Куди не кинь? О, знову він про Ніну. Щось бачить у ній таке. Не брав би ти собі того до голови, втішав як міг. А сам боявся панічно, щоб друг бува не попросив у ту останню дозу зілля, яку він так завбачливо сховав у шафу. Ні, не тому, що був скупий чи ницей, жадав свого минулого, того, раніше байдужого для нього світу, що, як йому здавалося, ще назавжди безповоротно. — Ні, я така невдаха, — зітхнув печально Льоня. Мовчав би вже. Керівник групи, автор кількох свідоцтв на винаходи. — Та в нас у КБ... — КБ — не все, — спинив той запал Льоня. — Чимало, але не все, — продовжив уже спокійніше. — І ще багато дечого. — Не знаю, — тихо мовив йому Назар. — Коли не йде робота... — А я про що тобі кажу? Конструктор чи художник, чи там скрипаль, то тільки прояв, форма, точніше прояву духовних сил, а не сама людина, не світ її. Про айсберг чув? Банально. Важлива суть. У наш час вузької спеціалізації вузькі бувають тільки ремісники, творці ж були і будуть людьми. Не функціями, а особистостями, деревами, а не стовпами, коли казати образно. Назар відчув, що камінці летять, як мовиться, в його город. Проте не став спростовувати, бо й сам не знав ще твердо, хто він такий.